Chiar dacă au trecut sărbătorile de iarnă, membrii unei asociații civice din orașul Călan au declanșat o campanie de colectare de produse alimentare în scop caritabil. Claudiu Băileștean, președintele asociației Călan 1387. Încercăm să ne apropiem puțin de oamenii în vârstă, de seniori, mai ales de cei cu venituri mici și singuri. De ce? După cum vedeți, este gheață pe jos, este frig, cu siguranță cei în vârstă nu vor putea să iasă și atunci ne-am gândit că ar fi bine, și ar fi frumos din partea noastră și a comunității firește, pentru că e o acțiune făcută împreună cu comunitatea locală, în sensul că donațiile pe care le adunăm vin de la concetățenii de ai noștri, să mergem la acești bătrâni să le ducem noi alimente acasă. Continuăm uh, discuția cu domnul Marcel Nicolau, membru al acestei asociații. Ce vă oferă donatorii? Făină, zahăr, orez, ulei, orice este nevoie pentru acești oameni. Nu suntem de acord să aduc alimente perisabile, alimente care necesită o depozitare aparte și alimente care sunt expirate, pentru că nu vrem să îmbolnăvim pe nimeni și nu vrem să ne facem de râs cu ceea ce vrem să oferim oamenilor la care ne-am gândit. Discutăm și cu domnul Simeon Cosmescu. Ce categorii de donatori v-au trecut pragul asociației, știut fiind faptul că orașul Călan este considerat pe undeva un pol al sărăciei în județul Hunedoara? Este un pol al sărăciei, dar cei care au o inimă nu se împart în săraci sau bogați. Ne-așteptat, pentru noi au venit pensionarii până acum, deși nu ne așteptam chiar de la ei să vină prime, dar au răspuns primii la apelul nostru.